Jaki mina sortu du altxasuko gertakariak baigorri aldian ere. Jendean itz bilduda joan den larun batean, Elizondoenea etxeko gelan, amaisei gilabete hauetan preso dauden altxasuko gazten haideak entzuteko. Aizea Ramirez de Alda neska gaztearen anaia, adur, preso da, eta berrogoi ta urteko preso gaztigua iriskatzen du, bere herriko bestetan ostatu batian iraganden baten ondorioz. Zentzu gabekeria gutxa. Aixea ke esplikatzen dauku zer den jokoan apirilan iraganen den auzi hortan. Bai, alde batetik e, jokoan dago gazte hauen bizitza balintsatu dezakelako zea ero, baita ere haien e, inguruko basendide eta lagun guztiena, baina hortikaratago azkenean e, hauek zigortuak badira, bueno, ja zigortuak izaten ari dira, baina epaiketan are gehiago zigortzen badietuzte aurrekari bat izango da e, euskal jendarte guztiarentzat ze ikusten delako nola Eta bernaliskar bat terrorismo bihurtu den eta eta beraz edozein ekintza interesgarria zen hainbat pertsonaen zat, terrorismo bihurt daiteken eta eta ere edugarri bat izan daiteke euskal jendartea entzat. Isi aintzinan eria horren aintzinean zerrekin ere galdekin diogu polentzi goiko etxera martxaren antolatzaileari. Informazioa eman, kasunen berri eman mundu guziari eta bakoitzakatera dezala bere ondorioak eta jendeak informazioa jasotzen duenean, ematen digu, hemen justizuari ez dagoela kasontan, beste askotan ere ez, baina honetan bereziki ez. eta liskarre ardun, ardun bat izan duzela zela besterik ez. Hora zerbait epaitu behar baldin ba da, hori epaitu behar kolitzakela eta ez beste ez Informazio Informazioa zuzena eskaintzeko martxas egitzen da, elduden asteburuan hiru aldean izanen dira, eta beburatuko da iraiten ondari lan tutera aldean.